Unaimani kwamba unapoanza kwenye source kutoka kwenye ziwa la Kaduna vijiji vyote takriban vijiji 30 vitapata huduma hii katika mradi huu na Mheshimiwa Waziri Mkuu hii ni ahadi ya Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Dr. Jagam mpaka sasa bicho kishofanyika Mheshimiwa Waziri Mkuu final draft ambayo ni detailed design awamu ya kwanza ya uchambuzi ya kinifu kishofanyika Mheshimiwa wa Waziri na kilicho bakia ni final draft kwa ajili ya engineering bill of quantities ambayo ni makadirio ya mradi mzima ili uweze kuwasilisha kwa serikali tuweze kupata fedhati ya kuanza kwa mradi huu. Na mradi huu uko chini ya county ya Coast County kwa mradi